förhör hos överste prästen Petrus förnekar Jesus kapitel 18 verserna 12 till och med 27 12 Kommandanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band honom 13 och förde honom först till Hannas svärfar till Kajafas som var högste präst i årlet 14 det var Kajafas som hade förklarat för judarna att det var bäst att en enda man dog för folket. 15. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med överste prästen och han följde med Jesus in på överste prästens gård. 16. Men Petrus stod kvar utanför porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med överste prästen... Gick då ut och talade med tjänsteflickan som vaktade porten och tog med sig Petrus in. 17 Men flickan vid porten sade till Petrus: Hör inte du också till den där mannens lärjungar? Han svarade: Nej, det gör jag inte. 18 Tjänarna och vakterna stod och värmde sig vid en kåleld som de hade tänt eftersom det var kallt. Petrus stod där också och värmde sig tillsammans med dem. Nitton. Urseprästen frågade Jesus om hans lärjungar och hans lära. Tjugo. Jesus sa den. Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogerna och i templet där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Tjugo. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt. 22 En av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sade: "Skall du svara just prästen på det sättet?" 23 Jesus sade: "Har jag sagt något som var fel, så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig?" 24 Hannes skickade honom då bunden till överste prästen Kajafas. 25 Men Simon Petrus stod där och värmde sig. Det sade till honom Hör inte du också till hans lärjungar? Petrus förnickade det. Nej, det gör jag inte. 26 Då sade en av överste prästens tjänare, en släkting till honom som Petrus hade huggit örat av. Såg jag dig inte tillsammans med honom i trädgården? Petrus förnekade det än en gång. Och just då gol en tuff.